من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله vahdه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده فرسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة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 يُصْلِحْ لَكُم مَّا مَالَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ زغلاوي موسيشن والله جل شأنه وادرسوا صلوات السلام نقول صلينك و عليك منينك محمد صلى الله عليه وسلم koj je kazo le uta rumon ma alam ne dahiktul qalilan wala bakaytum ono sto ja znam malo vi ste se smijali puno vi ste plakali a to znanje povezano je sa putovanjem koji čeka svakog od nas kako kaže molkajim koji, koji počinje sa rođenjem i završala sa stavljanjem kofera ili u vječni dženet ili u vječni dženet. Na tom putu svaki od nas mora proći izlazak duše iz tijela, povratak ponovo duše u tijelu, zatim kaburski stisak, kabursko iskušenje u vidu ispita ko ti je gospoda, koja ti je vjera, ko ti je poslanik, zatim berza kaburski život koji je ili u Dženetskoj bašći ili u Dženetskoj dolini. Nakon toga prvo puhanje u rog, zatim drugo puhanje u rog, a onda okupljanje na ovoj zemlji šefat našeg poslanika Muhammeda s.a. da počne presuda, a onda centralni dio sudnjeg dana, glavni dio najvažnijih zastvarenja obračuna koji se samstoji od djeljenja knjiga. Zatim rasprave o tome šta je u tim knjigama, a onda vaganje. Vaganje i tih knjiga, i dijela koji se nalaze u tim knjigama, a i samog čovjeka da se vidi koliko sve to vrijedi. Nakon toga čeka nas isto tako jako pita događaj, a to je rasprave i davanje prava svima s kojima smo bili u vezi ili u kontaktu poslovnoj ili prirodnoj, rodnoj, krvnoj vezi. A onda nakon toga čeka nas događaj završetak i kraj ljudi završetak i kraj ljudi gdje svako ide svom kraju i svom početku. Svako ide svom kraju i svom početku. Prvi će završiti nevjednici. Prvi će završiti nevjednici. Na a nakon toga, nakon njih, idu morafici i vidjeli smo šta će biti s njima i kako će oni završiti. Nakon munafika slijede vjernici. Šta će biti s njima? Kut krenuti dalje? To je jedan od velikih događaja sudnijeg dana. Krenut će prema džemlju, vjernici. A onda kada dođu, most neće biti postavljen još most koji vodi preko jehennema do dženeta i rođo zabranite ni jedan čovjek ni jedno ljudsko biće neće proći do dženeta svejedno bio vjerovjesnik ili ne a da ne prođe preko jehennema ne može se doći do dženeta dok se ne pređe preko jehennema I to je Allahova zaklejtva. Ma minkum illa wa Niko od vas neće ne postoji, a da neće doći do džegneva. Biliže imam muslim u svom svojih, da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam kazao, nazvalo ove riječi tahillatul qasem. A to je ispunjenje zaklejtve koju je Allah dao svojim stvorenjima. Zakleo se da će svako stvorenje doći do džehennema i vidjeti ga. I onda kada dođu u toj tami, bit će postavljen most preko džehennema. Ono što je poznato u našem narodu kao sirat čuprija. Kakav je to most? Šta je s njim? Šta očitva da vidimo adislo poslanika salutatna riksat. Nepostoji od poslanika naše opis prenesen kako izgleda taj most. Postoji u muslimskom sahehu od nekih ashaba da su kazali da je tanji odlake oštri od, od sabljem i da je jako dug preko sredine, džel, pre, preko sredine Međutim, od poslanika našeg nije preneseno to i zbog toga naši učenjaci imaju dva mišljenja kako izgleda taj most. Jedno je ovo koje se prenosi od tih nekih asaba da je tanak kao laka i oštan kao sapen. Međutim, dio učenjaka, pošto nije to preneseno od poslanika, kažu... Neprihvatavamo takav opis, jer inače poznato je da most, odnosno sirat, put, to je nešto što je široko, što je veliko, što će milioni ljudi na njega stati. A u svakom slučaju, Allah na najbolje zna da li je tačan prvi opis ili drugi opis. Da je širok i veliki ili da je tanak kao dlaka i oštav kao sabljen. Kad dođu i budu vidjeli preko čega trebaju preći, to će biti jedno od najvećih iskušenja sudnjih dana. Do te mjere, da je poslanik sallallahu a.s. kazao, La illa neće govoriti toga dana niko osim poslanici, a oni će govoriti Allahume selim selim, gospodaru spasi sa vas. Uđiće je dove za spas samo poslanice. Ostane šute i u strahu prelaze. Svakog sa svojim svjetlom koje je dobio već dok su bili vjednici sa lonafice. I nije samo to. Bileži ima muslim da je poslanik sa Allahom rekeve srbima kazao da će biti doveden prije mosta, na dva stuba mosta sa jedne strane rodbinska veza sa druge strane emaneti preuzete obaveze šta su emaneti? emaneti su obaveze koje je čovjek preuzeo u ime zajednice i uslimanah Bio je vladar, imao je manet za svi, svo društvo. Bio je direktor, imao je manet za te ljude. Imao je porodicu, imao je manet za te ljude. Nema čovjeka bez maneta, samo je pitanje koliki je. Kakav je i kakva je odgovor. I to je prvo što treba prijeći kod tog mosta. Sa jedne strane rodvinska veza. Da li je bila dobra? Da li smo je održavali? Da li smo ju kidali? S druge strane emaniti preuzete odgovornosti. Od porodice pa nadalje. A kad ako čovjek prijeđe to, čeka ga sljedeće, kaže poslanik Salolama Rehneser. Kad su ga opitali kakav je to nos Salavo poslaniče, pa je kazalo klizara. Kao kad zemlju pomješaš sa vodom i ona postane klizara. Noge lete na njemu nisu postojane. Klizava. Mnogi se kližu, izmiču se i ispod imaju kuke čiju dužinu i dubinu u džehemnem samo zna on kojima je tačno naređeno koliko će koga povući i hoće li ga svući u džehemnem zbog vrijega. Jer preko mosta idu i grešnici koji su bili muslimari, ali su imali grijehe za koje se nisu pokajali. I oni idu. I te kuke koji idu, pojavljuju se od ozdo ispod dženeva, povlače sa Allahovom dozvolom onoga koga je, koliko je ko zaslušio. Zatim imaju koplja, koja prolaze sa strane, imaš kuke od ozdo, koplja sa strane i postoje kao kugle, oštre kugle koje i one prolaze ovako. To se treba proći. A i te kugle, i ta kopre i te kuke kače je s Allahovom dokonom samo onoga koja je zaslužio to dijeliti. I kaže, poslanik s Allahova podijelio je ljude, u tri kategorije. Muzela na džinu je bez ikakve objebotine spašen. Znači, bit će spašen, neće ga ništa dobirnuti. neti od tih spašenih proći će brzinom treptaja oka. Jer su imali jaka dobra djela. Kvalitete nalaze dobre međugljuske odnose. I preći će preko džehendela, znači cijeli taj most ovako, dok trepneš on na drugoj strani. Drugi će preći brzinom munje. Munje se spusti, on prešović. Treći brzinom vjetre. Četvrti kao jahači, dobri jahači sa jahalicama. Oni će svi proći različitim brcinama, ali bit će ispašeni, neće ih dodirnuti bilo šta od tih prepreka na mostu. Druga vrsta, koji će biti stašeni, ali zakat što? Povrijeđeni, ali neće ih te prepreke svući s mosta u džene. To je druga kategorija, koja će imati slabija djela, imat će određene grije, ali ne toliko da bi morali imati dženu. I treća kategorija, koji će biti slučeni u dženu. To su oni koji zbog svojih velikih grija bit će određeno vrijedno u dženemu, nevječno, i kad budu ti pali u dženem, tad počinje šefat. Tako počinje za uzimanje poslanika za velike grešnike, počinje za uzimanje šemida za svoju porodicu, ako je neko od porodice i tako dalje. Čak za uzimanje meleka pa i za uzimanje prijatelja. Kazao je Allahu Poslanik sallallahu alejhi ve Vi ćete Allaha moliti za svoje poznanike, to jest prijatelje sa dunjalauka koji su zaglibili takozvoni neke igria biše nego što na dunjanu kutražite neku svoju potrebu ja rabbi bio je oprosti mu ne bude s nama isat i prihvati će nihovo zauzimanje zato je hasan basri govorio pazite s kim se družite jer i družba ima svoje uti, svoj uticaj i šefat na svetu Ako se budeš družio sa vjernicima na duljavu, ako oni prijeđu, a ti zbog nečega zakasniš ili budeš povučen, molit će Allaha za tebe šefa će raditi, učiti dole, dok Allah se nesmiloje i tebi i njima i izmukute i ženima. Tako će to biti na sudnjem danu. I zadnji čovjek, kaže Allaha, poslanik s.a.w. Očite li da vam kažem koji je zadnji čovjek koji će izaći iz žehneva? Kažu, hoćemo lahko poslaniče. Izaći će iz žehneva pušuće. Zadnji, koji je imao, imalo imana, veliki grešnik. I svi izašli, osnov samo on, od vijednika, a ostalo su sve nevijednici koji neće izaći nikad, imao i on će izaći i molit će Allah da ga udali od dženema i Allah će ga udaliti od dženema a onda će doći u blizinu dženeta i osjetiti miriji si vidjeti te ljepote pa će moliti Allah gospodaru približi me dženetu neće traži da uđi, bit će ga srbati nego samo da ga približi, da bude bliži tome Pa kad dođe blizu, molit Allah da ga uvede u džetnet. I onda će ga uvesti u džetnet i reće mu da uđe. A kad bude je došao, činit će se da nema ima mjesta više sve popunje. A onda će mu biti kazano, tebi pripada to što si vidio i još vrijednosti deset puta koliko je dunjavno. Kada si zabilježio u Hali i Muslimu, znači da zadnji čovjek koji uđe u džennet i najmanje vrijednosti u džennetu bude imao, imat će vrijednost koliko je 10 puta dunjavu. Možete misliti koliko je oni koji su u vrhovima, u vrhov, višim dijelovima dženneta, to je nezamislivo za ljudski raz Molim Aladželješanovo da budemo do onih spašenih, da nas sačula zla naših grijeha na dunjavu, u Brzahu i na Hiretu i da budemo od onih koji će se radovati tim dženetima koruka u Rehala Vestati u